Jó estét kívánok! Most induló új, új adásainkban olyan fiatal szerzőket látunk vendégül, akik talán egy kicsit más szemszögből néznek a szövegalkotásra, bár egyre inkább ezek a korábban kísérletnek tartott szövegek is beemelődnek az irodalmi kánomba. Beszélünk szlempoetréről majd, fiatal szövegírókkal. vendégünk lesz majd dalszövegíró, Mai vendégünk Csaba Málint, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, aki forgatókönyvíró. Két rövid rövidfilmje, az Islerése mindig csak, talán szélesebb körben is ismert. Filmjei kapcsán beszélgetünk még a bűn és a megbocsájtás témájáról és kérdéséről. És talán Csaba Málint euh, abban is kiválik a többiek közül, hogy jobban szereti észrevenni a dolgokat, mint leírni. Tartsanak velünk, Marton Éva vagyok, és az előző zen, amit hallottak, és szintén Csaba Bálint választott, Jean Constantin-tól egy szám volt, és innen folytatjuk. Most pedig hallgassák meg az MGMT-től a Little Dark Age című számot. MGMT-től hallottuk a Little Dark Age-et, a vendégem Csaba Málint forgatókönyvíró, és nagyon fontos nálad az, hogy ezeket a zenéket, ami általában a műsorunkban kapcsolódik a szövegekhez, a személyhez, hogy ki mit hoz, nálad ez elég tematikus, hogy miket válogattál, a gondolom nagyon széles listából. Igen, mindenkit köszöntek. Uh, hát ez a Little My Dark Age beszél a cím magáért, ez számomra talán a leg önsanyargatóbb szám, ami csak létezik, mert itt a, amit itt megénekel az MDMT énekes, az valóban az, hogy ő neki egy nagyon rossz korszaka van, és nagyon-nagyon-nagyon gyűlöli magát. És ebben az öngyűlöletben meg én igazság szerint nagyon nemes érzéseket, és nemes gondolatokat vélek felfedezni, de majd erről, erről majd beszélünk. úgyis beszélünk, a 2000-es évek Elején tíz körül uh, végeztetek a Színművészeti Főiskolának a, a forgatókönyvíró szakán, ami szerintem nagyon izgalmas volt. <kül> és két olyan filmed is van, az Isler, illetve a Mindig csak című film, ezek rövid filmek, amelyek nagyon hasonló módon a bűn és a megbocsátás körül játszottak. Egy fél mondatban, akár te, akár én, tehát hogy az Isler, ugye a 1944 holokausznyában játszódik egy orvos menekít három lányt, három testvért, és a három lány közül az egyiket. Azt kérdezem, és megerőszakolja, tehát, hogy mi történik ott. És hogy a, a, alapvetően azt gondolom, hogy a kérdés is az, miközben rengeteg ilyen történetet hallunk és tudunk, hogy hőse az, aki menekít, vagy aki megerőszakol egy ilyen helyzetben lévő lányt, az morálisan amit kezdünk vele. Nagyon-nagyon nehéz a kérdés nyilván. T Természetes, hát a történet, azt akkor röviden elmondom, ugye 1944-ben játszódik, és egy ilyen igazi emberbarát orvosa főszereplője, aki három zsidó lányt menekít a saját lakásában az életét kockáztatva. És hát az egyik lányba beleszeret, miközben védi minden egyes nap, és tényleg az életét is megmenti, ez nem fér kétség, viszont a lány ö, a közelérdését semmilyen tekintetben nem fogadja el, és elutasítja. Egyet, miközben a férfi tényleg azt érzi, hogy ő igazság szerint tényleg mindent megtet, nem csak bókokat torszemára. Ajándékkal halmozz el, különleges módon bánik ebbel a lányjal, tehát az eleje a filmnek az azt mutatja be, hogy akár lehetne egy kivontakozó szerelem, egy nagyon különleges, furcsa helyzetben, hiszen csak menekültek, vagy menekítettek. Igen, nem csak ott történik ugye a tragédia, hogy a lány ugye nem szereti viszont az orvost, és az orvos ezzel, ebben a helyzetben, ebben a szörnyű helyzetben, hogy én össze vagyok zárva, igazából a szerelmemmel, aki épp moskosrazott ki, és igazából nekem hatalmamban felette. Így van, tehát a hatalommal való visszaélés, ami annyiszor megjelenik. Így van, itt meg azt gondolom, hogy egy jó ember és a hatalom találkozása. Nálad hol billegett ez a film, bocsánat, hogy a jó ember oldalán, azon az oldalon, hogy megengedhetetlen, hogy valaki visszaéljen egy ilyen helyzetben a hatalmával. Egyáltalán, amikor az ember megírja ezt a szöveget, el kell döntenie, hogy az ő moralitása hol áll, Mindenképpen el kell dönteni. Szerintem én ezt a, ebben a filmben egy kicsit megsporoltam, meg megsporoltuk, meg a rendezővel nem is Hartung Attilával nem is ugyanazt gondoltuk. Én számomra annak a, az embernek a tragédiája volt elképesztően érdekes, aki mégis csak egy jó ember, egy orvos, aki menekít, és hogy a hatalomban, illetve egy ilyen vészkorszakban hogyan jön ki belőle mégis csak a gonosz, ami... ami ami szörnyű, de én belőlem sokan inkább empátiát keltek ki. Tehát azt, én inkább egy, ö, azt éreztem tehát az egy... Tehát az felől van bemutatva ez a film, hogy van egy amúgy nagyon érzékeny ember, aki mégiscsak bűnbe lép, mert hogy nem tudja mondjuk az érzelmeit, a indulatait, a férfiasságát, a nemi vágyait kordában tartani. Hát végsősorban ez történik. Én, én, én íróként viszont ezt a szereplőt megsajnáltam, és azt éreztem, hogy logikus, amit ő tesz. Gonosz, amit tesz, rossz, amit tesz, de az ő tragédiának tartom, és az biztos, hogy ezután az este után, miután ezen túl van, ő neki lesz még 40 elképesztően szörnyű éve, amikor a tudatta az gyötörni fogja, és ebben biztos vagyok. A, hogy lehet úgy dolgozni, és említetted, hogy nem egyféleképpen gondoltátok ennek a témának a fődolgozását, tehát te, aki megírtad ezt a forgatókönyvet és a rendező, akkor ilyenkor mi történik? Mégis ki ez a film, a rendezője vagy a forgatókönyvíróje? Szerintem pont ezzel a filmmel történt az, hogy meg, meg volt a bemutató, és utaztunk a liftben, amikor az egyik tanár belépett a liftbe, a Színház és Filmészeti Egyetem. Ben, és odament a, a rendezőhöz, és gratulált, hogy hát ez egy fantasztikus film, fantasztikus történetválasztás, és hogy gratulál. Majd kiszállt a liftből, és ment a dolgára, és én ott maradtam, nekem senki nem mondott semmit, én akkor tudtam, hogy ez nem az én filmem, ez a rendezőfilme sajnos. Az más kérdés, hogy én titkon a saját magam, magaménak érzem, de ez a forgatókönyvírók tragédiája, hogy ők nem fogják megkapni Beszéljünk majd erről a tragédiáról, de a másik film, ha az, már azt említetted, hogy majd ez az orvos 40 évig akár bűnhődni fog a saját tette miatt, de mindig csak, az, meg pont erről szól, hogy évtizedek bűnhödései tett miatt. Tehát, mint hogy ennek a folytatása lenne, vagy ennek a továbbgondolása, nem tudom, hogy kronológiai sorrendben, ez azután született? Ja, ez így van, ez azután és hatott ez egyik a másikra? Bizonyára. Most ezt nem tudom feltárni, hogy pontosan hogyan. Az, az biztos, hogy akkoriban a, a bűntudat és a érzet nem volt. És arról majd visszatérünk, hogy miből táplálkozik egy fiatal embernél, de az előbb említett filmből egy pici részletet hallgassunk meg, és utána visszajövünk. A halott felesége utolsó kívánságáról van szó. Éva azt kérte, legyen ott a családja, az öccse. Ő nem jön sehová. Zsolt nem jön. Maga meg inkább menjem a dolgára. Mit tett maga ellen, Zsolt? Amióta hozzányújt a kávéfőzőmhöz beragadt, elvesztette az állását. Miatta. Ettől még nem tagadhatja meg tőle, hogy rendesen elbúcsúzzon a testvérétől. Ha hívő lenne, azt mondanám gyónyom, de így... De így... Nem lesz senki, aki megbocsásson nekem. Bocsánatot kell kérni a Zsolttól. Személyesen. Miért terrorizál engem? Megkönnyebbülne. Takarodjon. Ha igazán szerette Évát, akkor bocsánatot kér. De zseni volt egy, egy, egy igazi zseni. Mindenkit ismer. Mindenbe beleszólt. Én is olyan akartam lenni, mint ő. Aztán egyik nap az értekezleten engem meg se említettek. Mindig csak a Zsolt, a Zsolt. Rólam egy szó se esett. És akkor... Még a nőügyeit is jelentettem, mert mindig az én lakásomban hozta őket. És egyik nap Meghívott egy családi ebédre. Úgy mutatott be, hogy én vagyok az ő legjobb barátja. Akkor ismertem meg Évát. Aztán Zsoltot kirúgták, de engem nem gyanúsított. Örült, hogy elbocsájtották? Boldog voltam. Így érhettem el mindent, a díjat is. Nem akartam többé látni. Böltrömmel Én meg, megkértem Évat. Ötveni falgatás után ezt elmondani óriási dolog. Nem, ne mondjon semmit, csak oldozzon föl. Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte magával a világot, és kiárasztotta a szent lelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét. És én feloldozlak téged bűneittől, az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Ámen. Csaba Málint forgatókönyvről beszélgettünk tovább, és ez a második film a Mindig csak című film. Bodrogi Gyulát hallották, ugye ő a főszereplő, és ott tartottunk, hogy itt maga a bűn az egy olyan furcsa történet. Szintén a szerelem környékén forog valaki, valakit fölad, valakit valami kirúgnak azért, hogy ő megkaphassa ezt a szerelmet, hogy is van ez a bűn? Hát igen, itt, a, itt is vannak problémák, de ha most a Bodrogi Gyula szempontjából nézzük az egész történetet, aki egy nyugdíjas, özvegy férfit játszik a filmben, akkor... És a feleségtemetés... A feleségtemetés. temetés... A, a, a, meghal a felesége, akinek az utolsó kívánsága az, hogy az egész család az ő testvére is legyen jelen a temetésen. Aki annó szerelmes volt ebbe a feleségbe. Nem, az a testvére a volt. Testvére, azt a testvére azt mondom, az A testvére volt. És a, Bod a, a Bodrogi Gyulának volt egy nagyon régen egy nagyon-nagyon-nagyon jó barátja. És a történet szerint a Bodrogi Gyula besugóként működött, és alapvetően tönkretette a barátjának a karrierjét, és ez annyira megterhelte őt, hogy amikor Megismerte a, a testvérét, úgy döntött, hogy feleségül veszi a testvérét. Egy, egy csúnya, semmilyen különös számára érdektelen nő volt, de valahogy azt gondolta, hogy egy ilyen öreg lányt akkor elveszek, és akkor legalább ezzel jót teszek a családnak, viszont vele onnantól kezdve a barátjával megszakított a, a kapcsolatot. És ez a, ez a film meg arról szól, hogy egy, egy fiatal, nagyon lelkes nagy pap megpróbálja kicsit önző módon felpiszkálni ezt az egészet, és, és szembesíteni ezt a, az a, a szerencsétlen öreg bácsit, hogy mit tett, és, és elvezetni őt esetleg a bűnbocsánatig. Csak... Hát igen, ami bűnbocsánatot meg is kap, de hogy ez nem is a bűnbocsánatról szól, hanem megint arról, hogy az ember hurcol magában egy bűnt, és hogy ez mennyire bűn, az ő életében mennyire megbocsátható, Tehát megint ez a, a bűn és a bocsánat kérdés, és azért érdekes, mert te a gimnáziumi éveket annon halmán töltötted, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős indítatás a tekintetben, hogy amikor te filmekben, forgatókönyvekben gondolkozol, vagy kérdezem is, hogy mennyire erős az az indítatás, ami visszakött téged ahhoz a négy évhez. Ráadásul hat. 12 éves, 158 centis kis gyerek voltam, amikor oda kerültem. Nyilván nagyon meghatároz. Valószínűleg az egész gondolkodásomat, és ezt még én sem tudom felmérni, hogy miként. Az biztos, hogy Pannonahalmán attól, hogy, hogy eleve azáltal, hogy én azt mondtam, hogy fú, én ateista vagyok, egy nagyon erős kívülálló szerepbe kerültem, ami miatt, viszont folyamatosan dialógusban álltam a a hit tanúrán a tanárokkal, és mindig próbáltam harcolni. Ez azért nagyon érdekes, ez egy privát, hogy én most jöttem Pannonhalmáról, ott voltam egy nagyon izgalmas ösművészeti fesztiválon, és folyamatosan azt érzi az ember, hogy Pannonhalma az egy olyan sziget, ami nagyon nyitott. És akkor te e tekintetben megerősítesz, hogy mégiscsak kaphattál túl azon, hogy hat év vallásos nevelés egy nyitottságot, hogyha egyáltalán vita lehetett az, hogy valaki egy ilyen közegben azt mondja, hogy ateista. Tehát, hogy mit adott neked az a pannonhalma az érzékenységet, az a gondolkodásodhoz, a későbbi forgatókönyvírásokhoz? Egy nagyon erős szempontrendszert. Nyilvánvalóan a, a, a kereszténység nagyon vonzódik valamiért a, az elesett emberekhez, ezen belül is nagyon kifejezetten szereti a, a bűnöseket. Erre nagyon jó példa, amikor ugye Jézus Kisztus találkozik a volt örömlányjal, és azt mondja, hogy te már jó vagy, azt csinálsz, amit akarsz, meg nugi, ne, ne ostarozzad magadat. Nyilvánvalóan ez nekem mindenképpen annyiba meghatározó volt, hogy kaptam egy erős szempontot, hogy, hogy nem csak, a, mert ez nagyon fontos tudni, hogy amikor történik egy bűncselekmény, például egy részeg nagypapa, aki épp a, nem tudom, a, a, mit mondjak, minden esetben jön, megy hazafele, és véletlenül elüt egy kislánt az úton. Akkor természetesen a kislány nagyon sajnáljuk, meg sajnáljuk az a teljes családot. De, de, de, de én nekem mindig az jut eszembe, hogy van itt ez a, bárcsak megteszi, nyilvánvalóan nem akart rosszat, mert nincsen az ember, nincsen olyan földön olyan ember, aki ilyen célzottan rosszat akar, és utána neki, miután megtörtént ez az eset, neki ezzel valamiképpen el kell számolni. Hát abból és alapvetően a kislány szemszögéből film nincsen, forgatókönyv nincsen. Hoztál egy Iggy számot, a The Pure and the nem című számot, és mielőtt meghallgatnánk, hogyha egy mondatot mondanál hozzá, hogy ez hogyan kapcsolódik ehhez a közekhez, ezekhez a filmekhez? Itt ebben a szemben két sor van, ami szerintem nyilvánvalóan kapcsolódik. A, a who always uh, wants good, azt hiszem, ez a szöveg is utána azt mondja, the, the damned always wants good, és ez egy nagyon fontos, hogy igazából nincsen sem a filmekben olyan szereplő, sem, semmilyen történetben, aki magát rossznak tart, vagy rossznak akarná tartani, és azt gondolom, hogy a világon sincsen olyan ember, aki magát rossznak akarná tartani, és minden cselekedet, és minden bűn utánsalnos az ember küzdeni fog azért, hogy legalább magát jónak tudhassa. Jöjjön pop. I'm in. But to lead a pure life. Look ahead in a clear sky. Ain't gonna get there. But it's a nice dream. It's a nice dream. Death may. yeah Someday, I swear, we're gonna go to a place where we can do everything we want to and we can pet the crocodiles. Képop után beszélgetünk ismét Csaba Bálint forgatókönyvíróval, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és ott hagytuk abba, hogy jöttél a <coughs> Panonhalmáról, és onnan hoztál valamilyen világlátást, valamilyen morált, valamilyen vallást, ami vezetett ezekhez a témákhoz, és aztán gondolom, hogy a sziművészeti egyetem, vagy egyáltalán hogy keveredtél oda. Hát ez egy bonyolult kérdés. Nekem nagy, nagy álmom volt Pannonham, már annak ellenére hogy egy elképesztően befogadó hely, de hát minden kamasz fiú imád lázadni, úgyhogy én is nagyon lázadtam, és az volt a tervem, hogy én csinálok ott egy filmet, amivel, am amivel leleplezem a panonhalmi rendszernek a, a visszáságait. és ezáltal lázadást robbantok ki. A film nyilván nem készült esról, tehát nem lett lázadás, Valószínűleg szerencsére. Viszont ezáltal ott, ott egyszerűen az, hogy én valamilyen történetet akarok valakiknek mesélni, ez megszületett. Akkor még úgy, hogy hú, akkor rendező leszek, és akkor én leszek a legvagyább fiú a világon, de oda meg nem vettek fel, úgyhogy lettem forgatókönyv. Volt is egy ilyen film, az hogy hát ugye ez a forgatókönyv írók amikor kérdeztem, hogy a rendező filmje, vagy a forgatókönyv író filmje az Isler. De én meg közben azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy a 2000-es években ez a forgatókönyvíró szak elindult, hiszen ez egy szakma lett. Nem tudom, hogy te hogy látod, hiszen nagyon sokan írnak irodalmi szemszögből, de ti kaptatok egy olyan szakmát a kezetekbe, ami mennyiben tesz hozzá ahhoz, hogy egy film jobb legyen, vagy más legyen. Tehát, hogy mit számít a forgatókönyv, egy elkészülő film, vagy egy megcsinált filmnek a történetében mi a ti szerepetek? Most az ellemondásos lesz, mert a forgatókönyvíró pa, persze láthatatlan, de amit csinál az a legláthatóbb, mert amikor bemennek az emberek a moziba, és kijönnek, akkor amit el fognak mesélni, az az, hogy mi volt a történet. Nem arról fognak, azt nem nagyon tudják megfogalmazni, hogy miért szépek a képek, vagy miért játszott valaki jól egy szerepet, hanem az, hogy mi a történet. Nem fogják tudni megmondani, hogy Tarantino mit rendezett pontosan abban a jelenetben, ami jó, hanem azt fogják mondani, hogy hú, ott volt egy nagyon jó vicc, vagy nagyon jó volt az a szál, amikor, amikor kiderült, hogy meg igazából megcsalta. Tehát végsősorban a nézők, amivel, amivel igazán primér kapcsolata van, tehát a nézőknek, amivel primér kapcsolata van, az valójában a forgatókönyv és maga a történet. A ez mennyiben irodalmi szöveg, hiszen ezt használni kell, ezt a szöveget. Mennyire kapcsolható a szép irodalomhoz, mennyire alkalmazott szövegez, én úgy érzem, hogy önmagában is van művészeti értéke, Ö, ahogy egyébként egy színházi drámának is van. Sőt, a forgatókönyvben... Rá Tehát de... ez egy picit olyan, mint a színházban a dráma, olyan a forgatókönyv a filmnek? Így van, csak talán a forgatókönyv még egy fokkal konkrétabb is, ott vannak nagyon hosszú akcióleírások, vagy nem feltétlenül hosszú, de vannak akcióleírások, amik pontosan próbálják az olvasót, rendezőt, sminkes, mindenkit instruálni, hogy pontosan, mit kell látni a képen. Az alapsztori mindig tőled jön, és abból lesz vagy forgatókönyv, vagy kapsz, van olyan, hogy kapsz egy alapsztorit, és akkor az a feladat, hogy ebből te kreáljál egy jó forgatókönyvet, tehát hogy működik ez a munka? Hiszen azt látom, hogy az a nemzedék, aki kijött itt a 2000-es években, az nagyon csapatban működik. Ez, ez ahány munka, annyi, annyi a, alkotási stratégia. Valamikor a, a, az van valóban, hogy egy rendező megkeres, hogy ő neki van egy történet, amit már akar csinálni, és akkor órák beszélgetünk, iszünk valószínűleg sört, meg ilyeneket, megpróbáltunk barátok lenni. Én ebben nem biztos, hogy jó vagyok, sajnos egyelőre, de ebben szeretnék fejlődni. Én, én vagyok még annyira jó ember, hogy én próbálok nagyon történeteket vinni, és hogyha a rendező megszereti, akkor boldog vagyok, és akkor ő megcsinálja, és ővé lesz a film. Jól van, akkor innen folytatjuk, és jöjjön egy kis szene. Oh, Chanté Csakotrén... Uh... Om Shanti. Om Shanti. Nem tudom, mit jelent ez az Om Shanti. Én megnéztem direkt a műsor <gül> előtt, hogy a Shanti <gül> az mit jelent? Ez békét jelent. Aha, de, jó. de ez egy ig igazi hát is... mantra. Szerintem nagyon katartikus, és szépen így és az ember így érzi, hogy valamit, valamit, valamiben, mintha feloldódna. Ezért nem szeretem ezt a számot. Uh -huh. Tehát akkor megint ott vagyunk a hitnél, meg a hitnek a nagyon fontos szerepénél. A csinálsz más... Uh forgatókönyveket is, amúgy színészként is láttalak <gül> sorozatban, tehát különböző sorozatokat erre azt mondanám, hogy ilyen alkalmazott filmek, vagy alkalmazott munkák, vagy ezeket hogyan minősíted? Hát amikor színészkednem kellett, és amiről te beszélsz, amit sorozatnak nevezünk, és nem hiába mondom, hogy színészkedettem. És azt meg főiskolásként, azt vagy egyetemistaként csináltátok, nagyon az elején. Azonnal. Az, azonnal volt az, az volt az első és dolog, és akkor nekem önmagamat kellett játszani, úgyhogy... És, és a történetet is elvileg mi pakoltuk össze, meg... Tehát az... De az egy, az, az egy buli volt, az egy szórakozás. Aztán a munkák többsége, az meg valóban alkalmazott Mit gyerekben? jelent egy forgatókönyvíró életében az alkalmazott munka? Tehát, hogy hol történik más, mint amikor azokat a saját de csinálod, ami máshogy fontos. Nem mondom, hogy ez az egyik fontos, a másik nem, de biztos, hogy máshol vannak a hangsúlyok, máshol vannak a fontossági pontok. Most, ha csúnyán akarok fogalmazni, valószínűleg az, hogy nem adom bele apa anyait. De ez mm. persze nem teljesen igaz, egy alkalmazott, tehát alkalmazott munkának tartom azt is, amikor egy rendező engem azt megkeres, hogy neki van egy történet, és hogy közösen dolgozzuk ki. Tehát én mindent ilyennek tartok, amiben valahol a háttérbe kell tenni a saját maga megújját ahol, ahol úgy, úgy kell belebújnom szereplőknek a bőrébe, hogy, hogy azokat a szereplőket nem én választottam De ki. De meg azt gondolom, hogy azt, vagy azt látom, hogy egyre inkább tudom, hogy kik a forgatókönyvírok. Tehát, hogy mégiscsak, amiről te beszélsz, hogy az egót hátrább kell dugni, az mint, hogyha most egy picit egészségesebb lenne, tehát nem csak azért, mert lejön a filmnek a Végén, hanem azért, mert beszélünk arról, hogy vannak forgatókönyvírók, kik azok a forgatókönyvírók, sokszor maguk rendeznek is. Tehát, hogy ha, mint hogyha többet érnem ma, mint mondjuk 20 évvel, 15 évvel ezelőtt. Ez így van. Ez, hogyha lehet a, a film alapról szépeket mondani, akkor talán ez a legfontosabb, hogy a filmalap az tényleg a... a, a a fókuszban a forgatókönyvet helyezte, és, és azt mondta a már nagyon öreg filmrendezőknek is, hogy rettentően fontos a koncepciódat tének tényleg kigondolni, végig gondolni, és utána megírni a forgatókönyvet. Mert sokszor ja, úgy mert te... Azt gondolom, hogy van egy felelősség is, hiszen ezek a filmek, akár hogyha visszatérünk oda egy bűről, meg ö, feloldozásról szól, akár olyan társadalmi problémákról, ami ö, körülvesz minket, Kora a forgatókönyvíró az mennyire ö, reflektál a közéletre, vagy mennyire fontos az, hogy te forgatókönyvíróként reflektál ezekre? Szerintem elkerülhetetlenül fontos. Az épp elégén egy probléma, hogy egyelőre szerintem a forgatókönyvírók, meg én sem, meg a rendezők, meg az alkotók, nem feltétlenül találták meg ennek a formáját, hogy mi, hogyan lehet jól és ízlésesen a közéletre reflektálni. Azt Mert... Mit jelent, hogy nem találtátok meg jól a formáját? Az, hogy Tehát mit jelent ez az ízlés, vagy hogyan képzelnéd el, hogy erre lehet jól, vagy ízlésesen? Mindig nagyon félő, amikor nagyon erősen közéleti témát választ az alkotó, hogy az propagandisztikussá válik. Ez, ez a te félelmed, aki a szöveghez adod a nevedet? Megszerintem a néző is. A néző sem szereti az, amikor a szájában van rágva. A dolog, is, és a filmek többségétől nem propagandát várunk, hogy hú, mi rossz, vagy mind kell változtatni, hanem igazából emberi drámákat. És a, az alkotóknak épp az a feladata, hogy ha már közéletre akar reflektálni tudatosan, hogy a, megtalálja azokat a karaktereket a társadalomban, megtalálja azt a... a plakát ragasztó figurát, aki kiteszi a, a kormánynak az plakátait. Neki is lehet egy elképesztően nagy emberi drámája, hisz minden nap azzal kell megküzdenie, hogy másnapra leveszik a plakátot, és neki ezért korábban fel kell kelni, és ki kell tennie még egyszer. Fölkor felállod a következő zenét, és mondasz hozzá öh. A, az, a, hát ezt az Andy schauff de The Magician című száma, ezt, ezt a láthatatlansághoz hoztam eredetileg, amikor, amikor az alkotó a láthatatlanságában próbál bűvészkedni, és az alkotónak azt a mélységes frusztrációját, hogy igazából mindenfajta konkrét terv nélkül próbál varázsolni. Jöjjön akkor Andy Schauff! Melyik so risks még tovább, és hát biztos, hogy a forgatókönyv egy picit máshonnan írja a szöveget, mint a más irodalmi szövegek, erről beszéltünk, és neked van egy munkamódszered, amit az elején mm, arról beszéltünk, hogy téged jobban érdekel, nem fogom pontosan körülírni, vagy idézni téged, de hogy jobban érdekel észrevenni, megélni a pillanatokat, mint aztán, amikor leül az ember az íróasztalhoz és ír. Tehát, hogyha jól értem, egy filmes agy, vagy egy filmes forgatókönyvíró, az, az képekben lát, az rögzít, és aztán az már, vagy nem is tudom, hogy hogy van. Itt, itt, itt arról van szó, hogy én egy, most egy ilyen hasonlattal élek, én elmentem Amerikába arany, arany társni és én keresem a nagy aranybányát. És az a legjobb pillanat, amikor megtalálom az arany lelő forrását, imádom azt a pillanatot, hisz biztos, hogy... Hát az, az arany lelő? Maga a sztori, képek... Nekem karakterek elsősorban. Karaktere... Nekem karakterek, és azoknak esetleg a drámái. A másik ilyen, amikor én a saját életemmel szemben, a saját traumáimmal szemben, vagy a saját kihívásaimmal Tehát, hogy szemben. például ezek a forgatókönyvírások, vagy ezek a történetek arra is jók, hogy az ember a saját traumáit, vagy a saját, nem tudom én, problémáit is valamilyen módon földolgozza, kidolgozza, kihangosítsa. Sőt, lényegében azt gondolom, hogy valahol minden írás erről szól. Akármelyik alkotó mondhatja, hogy nem így van, de sorra mindannyian csak saját magunkból tudunk dolgozni, a saját magunk problémáiból egyszerűen, mert azok fognak eszünkbe jutni. Nekem ilyen nyilvánvalóan a büntudat. Valamiért ezt a motivumot veszem észre mindenhol. Hát fogsz-e billenni oda, hogy filmkészítést, tehát hogy rendező legyél, hiszen itt sokszor beszéltél arról, hogy, hogy a háttérben mozog a forgatókönyvíró, és nagyon gyakori az, hogy forgatókönyvíró akkor rendezés, és akkor a saját filmét csinálja meg mindenképpen. Színész már voltál, nem zárkózom el tőle, de annak még jobban örülnék, ha újra találnék egy alkotótársat akiben elképesztően... De van alkotó... Tehát azt nézem, hogy a de azért nagyjából egy állandó rendezővel zajlanak. Vagy zajlottak? Ez egy zajlottak. múltidő? Ez egy múltidő. Az egy diák szerelem volt, ami eddig tartott, Ez semmi baj nincs. De, de az, hogy az embernek igenis a csapata, tehát a filmben nem gondolhat tehát a rendezőnek is ugyanúgy aztán meg kell találni a, az alkotótársát, csak akkor nem feltétlenül forgatókönyvírót fog keresni, hanem operatört, gyártásvezetőt, akár az a színészt, úgyhogy nem sporolom meg azt, és nem is szeretném, hogy megtaláljam a magam kellő és ideális közösségét. Na jó, de milyen számadra jó rendező? Mekor a szabadságot, hogy mennyire fontos az együttgondolkodás? Vaszek az, hogy tisztelem. Sokkal, azt érzem, hogy sokkal jobban tud, sokkal jobb valójában, mint én. Azokat a rendezőket szeretem. Nagyon szépen. Köszönöm az aranybányak megtalálása, izgatja, és nem az arany kitermelése, legyen ez a módtója, vagy a búcsúja. A mai beszélgetésünknek Csaba Málint forgatókönyv írót hallották, és akkor még szóljon, mielőtt elbúcsúzzunk az apparáttal a blackwater Együttes Blackwater című számával elírtunk adásunk végéhez. Vendégünk Csaba Bálint forgatókönyvíró volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Jövő héten folytatódik ez a típusú műsor, hogy egy, -egy olyan műfaj képviselőivel beszélgettünk, aki a hagyományos értelemben vett írástól egy kicsit eltérő módon alkot szöveget. Jövő heti vendégünk Végi Mihály Zenész, akivel Szegő János beszélget, majd a Balaton együttes. Kultikus dal szövegeiről. Addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. hangmester Burger Lajos nevében is. Marta névát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg elsőkészből. A szerkesztő Pálymárk. Belső közlés.